Та здалося, що пінгвіни й ведмеді з вітрини скоса поглядають на неї, не приховуючи одвертої заздрості. Андрій Степанович перехопив Танен погляд і пожартував їж, бо віднімуть, а я не дам. Таня зовсім розоселилася. Вона одірвала шматок тістечка, вмочила його в коктейль і смаковито лизала. Так часто робить Галина Федотівна, вмикаючи коржики в чай. Ващенко не заважав дівчинці, хай ласує, аби була їй хоч крихта радості. Та, либонь, гіркота невдачі домішувалася до солодкого бенкету. Ботаня раптом спитала дядю, а колись пальта будуть? Ого, ще й скільки. Йому хотілося вилаяти безруких людей, які мали б забезпечити такі необхідні речі, як дешеві й практичні пальта всіх розмірів. Але стримався. По-перше, при школярці це навряд чи педагогічно. По-друге ж, сам не любив, коли всі, наче на випередки, лають медицину. Може ж, і в легкій промисловості є якісь свої нелегкі труднощі, біс його знає. А Таню вже розбирала цікавість. З дітьми завжди так. Варти їм тільки почати. Дядю, он там навпроти, ми готить. Користуйтесь послугами таксі. «Навіщо це?» «Як навіщо? Реклама?» «А навіщо реклама?» «Щоб люди їздили в таксі». «А хіба люди не хочуть?» «Звісно, хочуть. То чому ж вони не їздять?» «Їздять, але не всі. Чому?» Він ґрунтовно пояснював, бо таксі ще дорого обходиться, та й машин мало. Бачила, які черги на стоянках? О. У, -у, у От через це й не їздять. А реклама ж тоді навіщо?» Довелося викручуватись, щоб ти впіймала райдугу. Таня смачно облизувала пальці. Він вирішив із виховною метою зауважити їй. Так непристойно, Таню. Тоді вона взяла паперову серветку, намочила слиною і старанно терла нею руки. Ващенко заклапився. Гаразд, гаразд, помиєш дома. Таня зібгала серветку і поклала в порожню склянку. Ще хочеш? Ні, дядю, спасибі. Вона знову випрямила руку, і кольорові зайчики застрибали по решчепірених пальцях. Ні, це не реклама, сказала впевнено. А що ж? Іграшка. Тільки для дорослих. Ващенко знизав плечима і розплатився з білобровою офіціанткою. З його кишенькових грошей залишився тільки дріб'язок, якраз на метро. На таксі не вистачило. Гулисту гоніли вітри. Старий григоріанський календар Уже заповів початок весни, А неприборкана зима Все ще вовтузалась посеред березня, Мов п'яна гостя в чужому домі. Її влада була ефемерною, Хоч сіяли з білим квіттям снігові метелиці Та хоробрі пагінці Вже пробивали мерзлий ґрунт. Вони вбирали в себе ніжні барви весни, Первоцвіт, колір останнього снігу, Жовтий ряст, сонця, Проліски безхмарного неба. Цим вони нагадували Ніну, Проліски її очі, Сонячний ряст, усмішку, Первоцвіт, тіло, Біле, ніжне, Пропахле березневими вітрами і п'янкими соками висняних зел. Все йому нагадувало Ніну. А найперше, оті скромні платтячка, в яких бігала в інститут невідома студентка, і які залишила як непотріб визнана кіноактриса. Та ще німе фото, навіть без напису. Смішно ж йому було просити автограф у власної дружини. Ващенко знаходив розради і забуття, у рейсах по місту. У рейс чомусь не виїхала Валя Щербань. Чи не змогла цього разу потрапити в його бригаду? Чи сама не захотіла, а може й захворіла? Йому-то, звісно, байдуже. А все ж, наче, чогось бракує. Певно звик до неї. Та й помічниця з Валі спритна, кмітлива. Її місце зайняв студент шостого курсу медінституту Коля Зайцев, невисокий, опецькуватий юнак. Андрій Степанович знає його ще з минулого року. Їм уже траплялося їздити разом. Торік Микола вражав здоровим рум'янцем, який щедро заливав угодовані щоки. Тепер його мучила вираз кашлунка. На блідих вилицях різко виділялись сліди бороди й вусів, таких чорних і густих, що навіть після гоління від них залишався синюватий відблиск. Чорні й густі брови робили Миколане обличчя надміру суворим. А Карі із золотавими іскорками очі видавали натуру життєрадіскну й веселу. Санітар теж давній знайомий, пересунько, з яким накручено на спідометр не одну тисячу кілометрів. Тільки шофер випав зовсім новий. Він нещодавно перейшов на підстанцію з якоїсь установи. Виклик надійшов з Протасового Яру в районі Байкової гори. Шофер погано знав цю частину міста. До того ж, видно, не звик до нічної роботи. В його рухах відчувалася тягуча повільність, наче він переборював непосильний тягар.